Вона носила цей халат зранку до вечора, іноді змінюючи на другий, такий же старий, хоча й мала інший домашній одяг. Кімнатні капці зі стоптаними зап'ятками давно прорвалися біля великого пальця, але Анжеліка не поспішала купувати нові. Тринадцятилітній Дмитрик, схожий на батька і матір одночасно, Анжеліка і Вася, як і більшість подружніх пар, за довге спільне життя мали однакові риси. З вузьким, як у матері, обличчям, але з лагідними, безмовними батьківськими очима, у старій підстреленій курці мав вигляд дитини переростка. Це був херлявенький хлопчик, і довгі кисті його рук, що висувалися з куцих рукавів, були немов щось стороннє. «Купиш тільки половину чорного і батон», – наказала Анжеліка і відразу додому. Нічого з хлібом по дворах швендяти. Мамо, а можна я потім погуляю? – попросив Дмитрик, і його око судомно смикнулося. Знову ти моргаєш? – накинулася на нього Анжеліка. Ну Я не навмисно. Тихо вимовив хлопчик, і його око знову смикнулося. Ні навмисно! – зарепетувала Анжеліка. Навмисно! Я тебе просила слідкувати за собою а тобі наплювати на мої прохання. Тобі подобається, що твоя Катерина Павліна, час телефонує нам додому і вичитує мені як дівчинці, що, мовляв, я не хочу піклуватися про здоров'я сина і показати його невропатологу. А вона хоч знає, скільки тепер ці лікарі коштують? Знає? Сікалася ліка до похнюпленого сина. Ну, відкиляв мене гроші. Якщо вона така жаліслива, нехай поділиться своєю вчительською зарплатою. Та водить тебе по лікарях, раз їй здається, що це в тебе нервове. І чого б то нервам тим смикатися? Просто перехідний вік та розбещені от і всі нерви. Ще раз побачу, дістанеш у мене, – пригрозила вона синові та підштовхнула його до дверей. Ну, йди! Дмитрик вийшов із квартири, тим часом як Анжеліка все ще не могла заспокоїтися. Вона й далі заочно сперечалася з учителькою. У вас, напевно, нездорова атмосфера в родині, а хлопчик дуже вразливий. Реагує болісно. А, розумна яка. Я сама з педагогічною освітою диплом маю, а вона вчить мене. Можна подумати, я свого сина б'ю чи караю. Мені що, зовсім не виховувати його? Від повчання ще ніхто не вмирав. Вразливий болісно реагує. Весь у батька. Такий же тютя росте. Інших дітей і луплять, і обіду позбавляють, і нічого, здоровіше від здорових. А тут усе для Дмитрика – вітамінчики з грядки, молочко, сирок. Від самого народження тільки біля нього і кручуся, світу білого не бачу. А рости якийсь дохляк. Як може бути нормальна обстановка вдома, коли саме життя ненормальне? Цей спочатку півроку не працював. Роботу він, бачите, не міг знайти. А тепер йому другий місяць зарплату затримують. Навіть на день народження мені, крім квітів, нічого не подарував. Анжеліка пішла на кухню і загриміла там каструлями. Жили вони, як і раніше в готельці, але не в старій своїй квартирі, а в іншій, більшої площі, хоча й розташовані усе в тому ж холостяцькому будинку. Бо у них тепер телефон. Це єдине, що зуміли вони одержати за радянської влади. Черга на нову повнометражну квартиру підійти не встигла, а купити житло не було за що. Гроші заробляв один Вася, та й то не завжди. Після закриття фотоателіє постійної роботи у Васі не було. Йому взагалі хронічно нещастило. То підприємство, на яке він улаштовувався, ліквідувалося. То, проробивши кілька місяців, попадав під скорочення. Той зовсім умудрявся найнятися в липову контору, на дверях якої в один далеко не прекрасний день без будь-якого попередження раптом вішався величезний замок. Але невдачі з роботою ускладнювалися ще й тим, що Василь ніяк не міг примиритися з необхідністю займатися нелюбою справою. Механічна, монотонна Безкраплі творчості робота гнітила його, і викликала душевне заципання.